Повернувшись до міста, я був внутрішньо майже готовий побачити на вулицях запряженні кіньми фургони. Натомість мене привітало гудіння генераторів та мерехтіння телеекранів у вікнах будинків. Я повернувся до своєї реальної домівки. За стійкою знову стовбичив Кев. Коли я увійшов, він вітально підняв мені назустріч склянку з пивом. Ніхто з присутніх в барі й близько не збирався мене лінчувати. Здавалося, світ повернувся до нормального існування. Я піднявся нагору. Татко спав біля свого переносного комп'ютера за невеличким столом. Коли я грюкнув, зачиняючи двері, він рвучко прокинувся Слухай но, ну, ну ти і спізнився, чи не спізнився? Котра година? «Не знаю», – відповів я. «Здається, невдовзі дев'ята, бо генератори й досі гудуть». Батько потягнувся і потер очі. «Чим ти сьогодні займався?» «Я сподівався, що ти повернешся ще до вечері». «Та так, дещо затримався, щоб краще дослідити старий будинок». «Знайшов щось цікаве?» «Е... та не зовсім», – промирив я пожалкувавши, що заздалегідь не вигадав якоїсь переконливої історії. Він якось дивно поглянув на мене. «Звідки ти все це взяв?» «Взяв що?» «Та в ту химерну одіж!» Я зиркнув додолу і збагнув, що забув про двідові брюки на підтяжках та сорочку. «Я знайшов їх у будинку!» Швидко вигадав я, бо не мав часу придумати менш безглузду відповідь. «А що? Поглянь, як шикарно!» Батько скептично примружився. «Ти і вдягнув знайдену одіж? Джейку, це ж жахлива антисанітарія. А що сталося з твоїми джинсами та курткою?» «Мені треба було терміново міняти тему. Та я вимастив їх у багнюці, тож я замовк і вдав» що страшенно зацікавився документом, що віднівся на екрані батькового комп'ютера. «Це твоя книга? То як вона просувається?» Він закрив свій ноутбук. «Мова не про мою книгу. Найважливіше – це твої лікування. Я не впевнений, що тривалі екскурсії до того старого будинку – це те, що справді мав на увазі лікар Голан, коли дав зелене світло на нашу подорож». «О, це треба занотувати для історії», – зауважив я. «Що занотувати?» «Рекордно довгий час, протягом якого ти жодного разу не згадав про лікаря Голана. Я вдав, що дивлюся на свій неіснуючий ручний годинник. «Чотири доби, п'ять годин і двадцять шість хвилин», – зітхнув я. «Як мені було добре, поки ти його не згадував». Той чоловік дуже тобі допоміг, відказав батько. Бо знав, в якому стані ти був би тепер, якби ми його не знайшли. Маєш рацію, татко. Лікар Голан так і мені допоміг. Але це не означає, що він має контролювати кожен аспект мого життя. Слухай, тоді купіть мені з мамцею браслет. Викарбуйте на ньому напис. А що скаже лікар Голан? І начупіть мені на руку чи на ногу. А чому б і ні? Тоді я вже точно згадуватиму про нього щоразу, коли збиратимуться щось робити. Скажімо, перед тим, як сходити на унітаз. А що б порадив мені у цьому випадку лікар Голан? Як краще, отак чи отак? І як випорожнитися таким чином, щоби забезпечити найсприятливіший психотерапевтичний ефект? Батько кілька секунд мовчав, а коли заговорив... Голос його був тихий та скрипучий. Він сказав, що наступного дня я піду з ним спостерігати за птахами, подобається це мені чи ні. Коли я відказав йому, що він, на жаль, помиляється, батько мовчки підвівся і пішов униз до бару. Я був подумав, що він пішов пиво попити чи поїсти, тому вирішив піти до свого номера і зняти з себе клоунське вбрання. Та за кілька хвилин батько постукав у мої двері і сказав, що хтось кличе мене до телефону. Я вирішив, що то, мабуть, мамця, тож, скрипнувши зубами, спустився слідком за ним до телефонної будки в дальньому кутку бару. Батько подав мені трубку, а сам пішов і сів за стіл осторонь, я зачинив за собою дверцята. «Слухаю!» «Я щойно розмовляв із твоїм батьком», – сказав чоловічий голос. «Він такий засмучений!» «То був лікар Голан. Мені захотілося послати його під три чорти разом із моїм батьком, але розумів, що поточна ситуація вимагає певної тактовності. Якщо я роздратую лікаря Голана, це означатиме кінець моєї подорожі. А я не міг поїхати додому, бо ще треба так багато дізнатися про дивних дітей. Тому я подуркував. Тягнучи час, пояснив лікарю все, що мені ще належало зробити на острові. Все, окрім згадки про дітлахів у часовому контурі. Я поступово підводив його до думки, що нічого особливого ні в цьому острові, ні в моєму дідові немає. Наша розмова з лікарем Голаном скидалася на телефонний міні-сеанс психоаналізу. «Сподіваюся, ти не кажеш мені лише те, що мені хотілося б почути», – промовив лікар Голан. «Останнім часом я щоразу чув від нього цей вираз». Можливо, мені теж слід приїхати на той острів і проконтролювати тебе, влаштувати собі невеличку відпустку. Як тобі така ідея? Дуже сподіваюся, що це жарт, подумав я. Та я в нормі, правда, запевнив я лікаря. Розслабся, Джейку, я пожартував. Хоча, бозна, може мені й справді слід трохи відпочити від своєї роботи. Взагалі-то, я тобі вірю. Та й ти говориш, як нормальна людина. Якщо чесно, то я щойно сказав твоєму батьку дати тобі більшу свободу дії, щоби ти мав змогу самостійно розбиратися зі своїми проблемами. Та невже? Ти надто довго змушував мене та своїх батьків труситися над тобою. У певний момент... Така тактика стає неефективною і призводить до зворотнього результату. «Що ж, тоді я втішений». Він сказав іще щось, але я не розчув, бо по той бік лінії почувся сильний гуркіт. «Мені вас майже не чути», – сказав я. «Ви, мабуть, десь у супермаркеті?» «В аеропорту», – відповів лікар Голан. «Сестру зустрічаю». Коротше кажучи, ти зрозумів мене. Відпочивай і насолоджуйся відпочинком. Досліджуй те, що тобі треба, і не переймайся. Невдовзі побачимося, еге ж? Дякую вам, лікар Голан. Повісивши слухавку, я відчув сором за те, що раніше напустився на цього чоловіка, бо саме він, а не мої батьки, уже вдруге підтримав мене. По той бік бару. Мій батько сидів за столом, обхопивши долонями кухоль з пивом. Йдучи нагору, я зупинився біля нього. «До речі, стосовно завтрашнього дня», – почав був я. «Та роби, як знаєш». «А ти впевнений, що ти не проти?» Батько похмуро знизав плечима. «Нічого не поробиш, наказ лікаря». Я повернуся додому ще до вечері, обіцяю. Він мовчки кивнув. Я залишив його у барі і пішов нагору до себе. Засинаючи, я подумки полинув до дивних дітей і до того найпершого питання, яке вони мені поставили після того, як пані Сапсан відрекомендувала мене. А Джейкоб залишиться з нами. Тоді я подумав. Звісно, що ні. Але чому ж ні? Якщо я кінець кінцем не повернуся додому, то за чим мені там скучати? І що я втрачаю? Я уявив собі свій величезний будинок, моє місто, де я не мав друзів, затимав купу лихих спогадів, абсолютно непримітне й нікчемне життя, яке мені судилося прожити, і яке... Вже було розписане мені як маршрутна карта. І я збагнув, що мені ще ніколи не спадало на думку відмовитися від нього –